Det skrivs flyghistoria på kvällen den 24 februari. Då möts mitt över Nordpolen två sas plan av typ DC7C. Guttorm viking på väg från Köpenhamn till Tokyo och Rejdar viking på väg från Tokyo till Köpenhamn. De två planen inviger SAS nya polarlinje via Anchorage i Alaska. Här i Köpenhamns flygplats upp lite tidigare på dagen. Klockan är 11.43 och nu är det historiska ögonblicket inne för start. Gästerna har vandrat på den röda mattan genom folkträngseln ut på plattan till väntande gutt viking. Nyss stod det över dörren först over the pool nu har det kommit ett tillägg, and around the world. utsänd Per Persson. SIS Tokyo-linje via Alaska kortar restiden mellan Europa och Japan från 52 till 32 timmar. Den segslitna frågan om Stockholms storflygplats får efter många och långa diskussioner sin lösning i december. Riksdagen antar då kommunikationsministerns förslag om att fortsätta utbyggnaden av Halmsjön eller Nordvalla som blev resultatet av en namntävling med flera tusen deltagare. Andra förslag till storflygplatsens placering har varit Bromma, Jordbro och Skoedeby, men det blir alltså Halmsjön och till slut blir ju namnet Arlande. Svenskt inrikesflyg får under våren sitt eget bolag, aktiebolaget Linjeflyg, med SAS som huvuddelägare. Linjeflyg startar flyglinjer från Stockholm till Kalmar och Malmö, Sundsvall och Nordmaling och till Jönköping. SAS får för övrigt ny chef, Vattenfallstyrelsens generaldirektör Åker Rusk efterträder Henning Tronholst.